Eudhu billahi min e shëjtonin rajim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdu lillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala nëbina Muhammadu ala alihi wa sahbihi e gjmaim, me emrin e Allahut, bëmir si të përgjithshem, më shirua si përsaqem. të përsaqem, falenderimet i takojnë Allahut dhul gjelal, ate falenderojmë për tim dhim dhe fali kërkojmë, për shëndetje dhe salavatët tona që që i bi Muhammedin aleyhi salatu wa salamë, Bi familje dhe shokët ti dhe gjitha ta që e përqelin rrugën e tyret verin ditën e mram Tëndruar vlëzër dhe motra Allah ju shpërbif gjithë dhe përpjesmarin në ketë tribunë fetare Allah ju shpërbif të gjithë organizatorët Gjitha ta që ka donë kontribut në ketë organizim Ashtu si që jeni para lejmru Temen cilën e kam përzidh me ju drejtu juve sot në ketë mejlis Ashtu si që jeni para lejmru temen cilën e kam përzidh me ju drejtu juve sot në ketë mejlisë në temë shumë e një rëndësie të veçantë për cilën ka nevojë secili besimtar dhe besimtare, por më tepër ka nevojë çdo njeriu, çoft besimtar apo jo besimtar. Çështja e pendimit dhe çështja e gjynohet është një histori shumë e vjetër. Është një histori shumë e lashtë. Kthehet çës në fillim te njeriu e par sa ka dalim mes Ademi taleh selam saka dalli mes ademit dhe iblisit nuk është pyetja sa është diferenca kohore mes tyre por dallimi është apo qëllimi është sa është diferenca mes tyre në kuptimin mës gabimet që i kanë bërë si ka vepruar Ademi alayhi salatu selam dhe si ka vepruar iblisi Ademi alayhi salatu selam e bën një, një gabim Ademi a.s. e boni një gabim duke e thy një urdhën të zotit dhe duke e ngron një pëm që e ka pas në dalume në gjennet. Mirë po, mas gabimit e përkujtoj zotin dhe kërkoj falje dhe u pëndu të kaj dhe Allahu e fali. Ai bashme bashortin e ti kërkun falje të zotit duke thanë, Kala rabbena dhalemna enfusana Wa illem tabufirlena Wa tarhamna lënekunen nëmina dhalimin Ata të dy thamë O zote yn Na kemi bo zodon vetës tonë E nëse ti nuk nga mëshiran dhe nuk nga falë Ni do t'jemi prej të humburve Dhe si rezultat i kësaj Allahu e pra me i pëndhimin e tyre Dhe ata të dy i fali Thume që të bëhu Rabbuhu fëtabë aleyhi wa hëdha Rezultat i kësaj ishte Se Allahu e, e zdovi Adimin a.s. Ja, ja pranoj pëndimin Dhe e uzojnë rrugën e drejt Në anën tjetër e shojnë i blisin I cili e thej urdhën e Allahu të madrishëm Duk e mos ju bind Duk e mos barë sejtë dhe për Adimin a.s. Që ishte një urdhër i Allahu I cili duhet të respektoj Dhe i blisi shprejhjën e dimasi Krylarci, arobanës dhe nuk ju bëndë urnit zotit vetë. Allahu e urdhroj dhe i tha, bën i sejtë dhe ademit, në shaj i respekin dhe i kësaj kërjesët re, i blisë i refuzoj dhe nuk pranoj. Kala anë këjrum minhu, dhe tha, unë jë maj mirë se aj, unë jë maj mirë se ademit, unë jë maj mirë se kërë kërjesë re, khalëk të hu minë tinin u khalëk të një minë narë, khalëk të një minë narën u khalëk të hu minë tinin, fa ato, nuk mu, mund të krijojë për zjarrin kurse ato krijoi për lloçin. Qala fa khudh minha fa innaka rajim. Kështu ishte rezultati i vllazë të nderuam dhe motra. Rezultati ishte se Allahu i mëdhëshëm e dëboi dhe i tha dil prej pre aty se ti je i mallkuar wa inna alayka damati ila yumid din dhe mallkimi jam ti ka më të përcjellën deri në ditën e Kiametit. Dhe kjo është historia e njerëzve sot de kësaj dite. Të gjithë njerëzit bojnë gabime, të gjithë njerëzit bojnë gjunahë, mirë për grupi i pari njerëzve që janë pasu stademit a.s. E, e pranojnë gabimin, e kuptojnë që kanë gabu dhe kërkojnë falje dhe pëndohën të këzote dhe zote i faljë. Nërsa grupi tjetëri në atatë cilet me arroganës nuk pranojnë se kanë gabu dhe nuk pranojnë që mi kërku falje Allah të madrishëm dhe vazhdojnë ashtu me meritu në dëshkimin e dhe hidhrimin e Allah të madrish te madhreshëm. Tendimi i vllazën të nderuam është një, një detyrë etsore, është një obligim i jetës për secilin prej nesh. Është një thirrje nga Olla e Allahut të madhreshëm që i drejtohet secilit. Allahu i ka dhënë thirrjen njerëzve që janë dyfytyrësha munafik, që të drejtohen Allahut me pendim dhe Allahu ju ka premtuar se do se do t'i falë. thot in in el munafiqin fi dharik al asfal min an-nar vërtet dy ftyrshat munafik ata qe me zemrën e tyre janë pa besimtar ndërsa anën e jashtme shfaqin besim thot ata do të jenë në shkallën më të ulët të zjarrit në fund ajetet Allahu thot përveç atyre qe këndonohën dhe Allahu i fal ata po ashtu Allahu i bën thirrje edhe jehudve dhe të krishterve ata qe kanë vull fjalë Të pa përstashme dhe të pahishtme për Allahun në madrëshet Jehudet kanë thonë Inë Allahun feqiru në në në në agnija Allahun është i varfër dhe na imit pasur Ata kanë thonë Jedu Allahi maglule Dora Zotit është shtërëngume është dorë kopratë se nuk jetë Allahun po ashtu për, për krishtere të regon dhe thot Se kanë thonë Inë Allah e thali të thelete Kanë thonë se Allah është vetit reti Dhe thotë ka bashqorët e ka fmii Gjithë këto do thotë nuk i takojnë Allahut madhreshëm. Allahu nuk është i varfër, po është i pasur. Allahu jep shumë, është bujar. Allahu është i vetëm, nuk ka nevojë për bashkëtorë dhe për për vlad. Mirë po në fund me gjithë këto fjalë, Allahu thotë: "Eta la yatubu ila Allahi wa yastaghfiruna." A nuk i kërkojnë falje Allahut? A nuk pendojnë tek ai dhe të kërkojnë falje? U Allahu, u Allahu hu al-Ghafurur Rahim dhe Allahu është falës dhe është mëshirues. Po ashtu kjetë thive i drejtuat të gjithë pabesimtarve i dhujtarve, që pëndohën të e këllahu dhe thët, fein tabu e e kamus salatë e fe ikhua në këmfidin. Nësa ta pëndohën për kalumën e tyne dhe fali namazin, ata do tjenë vlazit e ju në, në fejtë. Dhe dhe pëse dheri tje e në konë pabesimtarë, s'kini pas lidi me ta, mirë për momentin që janë pëndu dhe kanë fali namazin, ata së dhe tuti do tjenë vlazit e ju në fejtë. Nëse shtrohet pyetja pse duhet të pendohemi, përgjigjja është shumë e thjeshtë, sepse vojmë gjuna. Nëse dikush pyet pse pse mundu pendo, se kemi nevojë të upendojmë kërku futje, përgjigjja është e thjeshtë sepse na vojmë gjuna dhe vojmë gabime. Dhe argument për këto është jota e Muhamedit aleyhis salam i cili thotë: "Kulubni adama khataun wa khairu al-khata'in tawbun." Çdo biri i Ademit, çdo njerëz është gabimtar, por më i miri prej tyre është ai i cili Pëndohet. Pra kem gabimtar, mirë po kem njëse kërkojnë falja dhe kem njëse vazhdojnë nga bime. Po, po ashtu, Allahu i madhërshmë në një hadith ku si thëtë, Ja i badi inë në kumë të khtiu në billejli wa nëhari wa anë agëfiru dhënu Be gjemian fës të agëfiru në agëfiru lëkum. O rëbë të mi, ju banë një gjenahë në natën dhe dhë ditën, Dhe unë i fali gjitha gjenahët, andaj kërko një falin time, dhe un do t'ju fal ju. Po ashtu në në një rast Muhamedi alayhiselatu selam dëgjali të nderuam për ata të cilët thonë se skem nevojë më pendu, se nuk bëjmë gjëna, nuk nuk e shohin të arsyeshme më kërku falje Zotit për gabimet e tyre, Muhamedi alayhiselatu selam i cili i cili nuk bën gabime, që Zoti e ja ka qen gabimet e kaluara dhe gabimet e ardhme thot ja eyha alnas tubu ila llahi wastaghfiruhu fanni atubu fi lyoum 100 mer onyerz onyerz kërkoni falet e zoti, dhe aj, nga se oni zotit dhe pendohuni tek ai ngase uni i pendohem zotit mbra na dite 100 her 100 her muhamedi alayhi salatu wasalam gjat ditës i kërkon falë Zotit, duke thënë astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ileyh 100 herë ditë, kërkoj faljen e tëm nga Zoti. Pendohu te ai, vazhdimisht 100 herë nëna ditë. E ku jemi na me gjendjen tonë, me hallin tonë që mos më kërku falje, Allahu të madhrisën për gabimet tona. Ai fal Zoti gjënat tona nëse na pendohemi, nëse na vendosim të u kthy Zotit, ne kërkoj falje, ai fal Allahu. S'ka dyshim Se firja e Zotit që ne ka go me trokit në derën e pendimit Dhe ne vendosim me trokit në derën Dera ka mu na u hapë dhe përgjigjën kemi me marë pozitive Gjëna tona kanë mu falë Gabime tona kanë mu falë Pendimi jonë ka mu pranu Ata që i pranëm është Allahu i madrishëm Allahu i pranëm pendimet dhe i falë gabime tona Thëtë Muhammedi a.s. në një hadithë Inë Allah jëbësotu jëdëhu bi lejli li jetu bë musi unë nëhar Allahu eshtrin dorën e ti natën që të pëndohët gjunacari dites Wa jëbësotu jëdëhu bi nëhar i li jetu bë musi unë lejli Dhe eshtrin dorën e ti gjatë dites që të pëndohët me katari apo gjunacari i natës Hatëa të të të le ashëmsu minë magribi ha Vashdimisht dhejnë sa di dhe thimë nga përëndimi Vashdimisht Allahu prefri robit tina që ajmu pëndu që a i me kërku falje, do razot e shtrijet natën dhe pret lutjen dhe kërkim faljen e ati që ka bojë gjuna ditën, dhe do razot e shtrijet ditën që me kërku falje që ka bojë gjuna gjatë natës, dhe gjitha këtu i kemi na, na bojmë gjuna ditën dhe natën të ndërrundazën. Dhe kjo nuk është një dishka që nështë ta njëri me, me, me kuptumë kuptimi negativë. Nga se Muhammed e a.s. në ka të regu shumë mirë se është cilësi e njëriut me gabu Njeri nuk mundët me i gabimit është gabimtar për nga natyra e ti Thot Muhammed a.s. një hadith tjetër Thot si kur njerëzit Të më zbëjshim gjunahe Allahu kesh me i larbu At njerëzi, at, at popol Komplet dhe kesh me i pru Njësat tjerë në vend tjene Qe bojnë gjunahe dhe kërkujnë falje Nga se Allah është fales Allah është më shiruas Edhe pse gabon njeri është një, një, një shprejhje që përdorat Qe thot nuk është gabim të gabash, por gabim është të vazhdojsh në gabime. Vetë fakti pëse ke gabu nuk është gabim, po gabimi është kër e kebo gabimi dhe s'ke kërku falje dhe s'jë të ndu, prej aty fillon gabimit. Të ndër unë lazën, në momente që e bojmë gabime, duhet me kërku falje Allah të, të madrishëm. A kini ndëgju për personin i cili ka vrat në të nën persona? Një njeri i cili ka vrat në të nën persona. A kini As 5, as 10, as 5, as 10, as 10, as 10, as 9, as 9 të tjetë, po natë no të nënë persona i ka ndëru, i ka, ka vratë. është me dëvërtet një, një krim shumë i ma. Nëse një njëri e vret një njërit pafajshumë, në djenja e fajtë dhe krimit e për cilë vazhdimishtë nuk mundet në konë i qetër, nuk mundet në konë në rahatë, po paramenon një personin i cilë i ka vratë, natë no të nënë vetë. Dhe duke endi vetën fajtorë për atë gabim, kër zildje dhe i kërkon një njerëz i cili do t'i tregoj se çka më veprua që Zoti më ia ja fal. E drejtoi tek një mirë që ishte besimtar, i devotshëm, mirë por nuk ishte i dhishëm. Defekti i tij ishte se nuk ishte i dhishëm, nuk ishte prej dietarëve, a mo ishte shumë besimtar i mirë, ishte shumë i devotshëm. Dhe kur ju afrou edhe po e veti, i tha e kam një pyetje. Tha unë i kam vënë ndonë të ndonjë persona. Am fal Zoti sa nëtë nën persona. Ky besimtari ju dog një një një krim shumë i madh. Një krim që as falia e Zotit nuk e përthakon. Edhe më të vërtetë është krim i madh. I tha kur Zoti ty nuk të fal. I ke vrar nëtë nën persona, pa pasur që Zoti s'ka më të fal ty. Dhe ky e, e përjetoi shumë keq këtë përgjigje. Ky kishte pritni një, një përgjigje tjetër. Dhe kur e ndajoi këtë përgjigje në këtë formë, e vradi edhe këtë personin edhe i bën 100. I vram një qënë përsona tash Mirë po Prapë ndjenja e fajt Edhe gjynat edhe gabimin nuk po e lënë rahat Dhe po, po dënë me, me liru vetën për i kësaj Dhe po kërkon një zive tjetër Derisa e drejtun të kënjë njeri Që ishte djetar I menqëm Dhe kër i tha I kam vram një qënë përsona Ta shubon një qënë Tha i kam vram një qënë përsona Am falë zoti mu Njeri u i meqëm edhe i ditur dhe i tha, kush mundet me ndërvjy me steja dhe pendimi? Kush është ta i cili mundet me dalë në rruga dhe me të thanë që Zotis ta falë ty? I kemi dësa mësimi për kësa historie vlazën dhe motra, se njeri u i cili nuk din, nuk ka një hori për qashtit caktume, nuk duhet me dhe në përgjigje, se e mërë njeri në qarë, si por e ka morë në qarë. Ja kam qëllë dherë në pendimin, një dherë që është qëllë në gjithmonë, i ka thonë zotë i kjus të falë. Dërsa njëri i ditën, onën tjetër dhe thotë e ka ozuë dhe e ka orientuë drejtë, edhe mirë ashtë të qështë duhet. Dhe këj tha, zotë i ty ka me të falë, kërkurës mundët më bo pëngesë në këtë rrugë. Mirë për tha të i në një vendë, ku njërzit nuk janë njërzit mirë të ati vendë. Dhe ti duke najtë me ta, bo i bo Dë nejtë në kriminet, je bo kriminet si për ata Andajtë të ty duhet mu shpërmbull për e ati venit Duhet me ndru ven, duhet mu largu për e ati Me shku në filan venin një një njësë të mirë Jënë besimtar dhe me jetu me ta Dhe atje zotët dhe të falë Dhe unis Mes trugës i erdë momenti me ndru jet Erdën me lachet e mshires Edhe erdën me lachet e ndeshkimit Me lachet e mshires tanë Ky person është tendutë te Zoti, ka, ka kërku falje, është nisur në një rënë të mirë, duhet më marr naos ti yni, më laçët e ndëshkimit thën, ky nuk ka punu asnjë vepër të mirë në jetën e tij. I ka 100 krime që i ka bën, mirë po asnjë vepër të mirë se ka më marr ju, ky na takon neve. Atëherë Zoti i madhreshë më dërgoi një mëlaç në formë të njerimit, në formë njeriu dhe më gjepu, më gjep në styne. Dhe tha mateni distancën sa ka mes prej vendit ku u shnis deri në vendin ku është nisë nis më shku. Dhe kur e matën, treguohet se për nipllam i shkon më afër vendit ku njerëzit e mirë kuç nisën më shku. Në një, një transmetim tjetër që ndron se Allahu i madhreshën i tha tokës që ishte nis prej kësaj deri në vendin aty që më ushnu e asaj tjetrës më ngushtoi që më kon distanca më e shkurtë edhe e morën melashet e mshirës, edhe kaloi, do thotë, mshirën e Allahut dhe e falit për ato që i ka bë. Po ashtu kemi argument tjetër se Allah i mëdhend shëllon i pranon pendimin edhe faljen ton ku Muhammed Alisratu sallallahu anhu në një hadith thot la'an li ibn adama wadiyan min dhahabin la uhibbu an yakuna lahu wadiyan. Nëse njeriu e ka një, një, një luginë të madhe me ari, me flori, ka dëshirë më i pas dytë. Se njeriu është i, i und, njeriu është i, i, i uritur. Ka nëse e ka një luginë të madhe me art Ka, me, me, me ari, me flori, ka dëshirë një pas dytë. U alën jëmë la ufahu i lateralë. E gojën e njeriut, adikë u shëmbush, vetën më dhejhë. U, u jetu, bullahu ala mëntadhë, dhe ajo përshka e përmanda hadithin, dhe Allahu ja prananë dhe falë ato i cili, cili pëndohët. Cilat jënë të mirat e pëndimit. E mirat e pëndimit është se pëndimit është shkak i shpetimit për neve. E pëndimit është shkak i shpetimit për neve. Allahu i madrishëm në kuran thët, «Wa tu bu il Allahi gjemiën e juhe lëmuëminu në leallëkum të flihun, gjith të gjithë pëndohu një të ka Allahu o ju besintar që të gjeni shpetim. E mira dy të pëndimit është, se pëndimi i fshin gjëna tona, i fshin me katë tona, i fshin nga bimet tona. Thëtë Allahu i madrishëm në kuran, «Kullja i badje ledhina esrafua la anfusihin, la tafnatu mi rahmet illa». Thuaj, oj, rëbët e mi që e keni ngarku vetën thuaj me gjënaën, më se hëpëni shpresën në rakhletin e zotët. Inë Allah, jë këfiru dhënuve gjemian, nga se Allahu i farë të gjitha gjënaët, i farë të gjitha gabimet. E mire të retë e pëndimit është nga se kër njeri u pëndohet, të këqia që i ka bo maherët, gjëna që i ka bo, Allahu ja shëndrën të miran se vabe, gjëna të jë ja shëndrën se vabe. Thët, Illa mënta dhe u amila saliham faula i ke ju beddil Allahu se i atihim hasenat Përveç atyret cilet pëndohen dhe punojnë mirë të tilve, Allahu ja o shëndron dhe e për atyret qia në të mira Dhe dhëtë gjunat ja o shëndron në selave E mirë tjetër e pëndimit është se njeri kër pëndohen Pëndimit boa shka që Allahu me i dhëmë dhe reqet njët Me i donë të mira materiale Me i donë të mira në shëndetin n'shendet, e ti Me i donë pasuri Me i donë e vlad Me, me i donë sanë të mira bereqetit që i dëshira një riu Nuhi a.s. i ka porosit popullin duke thonë Thakull të staghfirur abbekum inna hu kane vafara Dhe ju thash popullin Kërkoni falit e këzote sa e shpales i madh Jurë si lese me a.s. i drara Aj e bën që shiu me lëshu sh, shi shumë U yëmtidh këmbë me ambuale dhe banin dhe e bën për ju jannat dhe e bën për ju nherë, ju furnizon me pasuri, dhe ju, ju, ju furnizon me evlad dhe ju bën kopste edhe lumenj. E mirë pendimi tjetër është ngasë Allahu i, i don ata të cilët pendohen. E don pendimin edhe i don ata të penduarit. Foth inallahu yuhibbu tûabin wa yuhibbu almutatahirin. Vërtet Allahu i don ata të cilët pendohen edhe ata të cilët pastrohen. Dhe e 6-ta është se Allahu Gëzohet me pendimin tënë Kur ti pëndosh Dhe ke vendosh me kërku falje Edhe me ju pëndu zotit Allah i madrëshim jo që të pranën Po dhe gëzohet se ti po pëndosh A kini dëgju kështu në jërë Nëse ti një njërit Ja ke boni faj Ja ke boni dëm I, i ke hin hak për një qashtit caktum Dhe i ke rop i shman Edhe i ke kërku falje Më shumë ta që mund të më ndodh prej ti është që ai më ta thon. Mirë po, jo edhe më ugzop se ti i këropish më. Jo edhe më dash që ti i këropish më. Përkundra se ai gjithmonë eman atje diku në regjistër ato që ja ketë bë. Edhe pse ta fal, mirë po, nuk mund të më ta fal tërësisht. E jo më dash edhe më ugzop se ti i këropish më. Muhamedi alayhis salam e ilustron shumë bukur kët rast ku thot se si Allahu ugzohet kur robi i tij pendohet. Një njeri që li ka dolë me devën e ti në shkretin, e ka devën, me ushqimin të, dhe ka dolë në rrugë. Bjen një dhenë në kushu, dhe kur i del gjumi, devja ka i, nuk e ka mod devën. Në të e ka ushqimin, hajen e dhe pijen. Dhe e kërkon, e kërkon, nuk e gjemë. Dhe atër e ullët në, në, në ratëpëm edhe vjen me fiet edhe po e pret vdekjen, nga si s'ka me çka m'ushqyr, s'ka çka m'pij ujë, s'ka m'hëngur dhe e pret vdekjen. Në ato momente kur zgjohet i dal xhumi, e sheh derja i ka ardë te kryt. Shumë gëzim i madh. Ai e ka humb shpresën për jetë. Ai ka me, e ka e ka llogarit veten të vdekur, mirë po kur zgjohet e sheh derja i ka ardë me ushqim e me ujë dhe ngritet shpet me gzim të madh edhe ka pëdeven për litarin, edhe e thot një fjallë që shprehe e gaban, mi po e ka qëllimin tjetër kërën dhe thot, o Allah, ti e robë i jemë, e unë jam zotë i jëtë. Për i gzimit të madh, e ka gabu, ka thonë, o Allah, ti e robë i jemë, e unë jam zotë i jëtë. Ka dosh me thonë, o Allah, ti e zotë i jemë, e unë jam robë i jëtë, mi e po për i gzimit të madh, ka gabu edhe e ka fol fjallin që sëshd E Muhammed A.S. po thot, Allahu bëzohet për pëndimin e robit ti, ma te e përësor, bëzohet për pëndimin e robit ti, që e ka gjithë dheve në mase që i ka hu. E, shkort e mishë për asyrujës e nuk du mi më në kohë dhe hoqës së ndërum, e, disa gabime që mund mun më na paracit në paracit qashtën e pëndimit. Gabimi parë është pëndimin me vanu. Pëndimin nuk duhet më shty për nese, duhet më pëndu me njëherë nuk bën me thonh hat se pendonat nesër, ose masit të kryë shkollën, ose masit të hin punë, ose masit martohen, ose masë të dalë në pendim, ato nuk duhet. Duhet në moment më pendu, më kërku falje. Masa nei, pe, pengesjet e rreth apo gabimet tjetër në çështën e tepëtimit është që njeriu nuk kërkon falje për për gabimet që i bën e nuk i din. Ne nuk kemi shumë gabime që i bëjmë bon, jetën tonë, nuk nuk jemi dedikim për to. Duhet të më kërkoj falje Zotit për ato për ato gjëra. Po ashtu Gabimi është nëse njeriu vendos mu pendu, mirë po e lën pendimin për arsye se tuttet sikom u kthy gjinoj prap. Një njerëj, një djalë ose një vajzë ose një mashkull ose një femër e, e din që është duke bënë një gjë natacaktum, edhe dëshironë mu pendu, mirë po i paraqiten një far një far dilemë dhe thot unë kërkoj falje, pendova nda mirë po e di që kam u kthy prap në atë gabim. Nuk duhet me ndohet kjo Po duhet me pas me njëm të mirë për Zotin Që ti me kërku fali e o Zotin të bënd të moshme Që ti me konë stabil në rrub Në një hadith Muhammed a.s. të regon Se një, një njeri ka bon një gabim Dhe ka thonë o Zot falem Allahu ja ka fal E ka përserit prap gabimin Ka thonë o Zot falem Allahu prap ja ka fal E ka përserit prap gabimin të rejtën her Dhe ka prap ka kërku fali Ka thonë o Zot falem Allahu ka thonë rubi jemë po po m kërkon me, me fal e din që e ka një zot i cili eshtë për për pëndimin, për e shpërblen për pendimin, për punën e mirë, edhe ndeshkon për gabimet, për gjënat që, po që ka bë. Le të punojnë robi jam çka do se ja kam fal. Qëllimi nuk është le të bën gjëna sa don, mirë po, nëse ai përdor sinqerisht. Mirë po, për shkak se nuk mundet mi përballun rasti cetu me kthehet në, në gjyhna prap, ai duhet të kërkoj falje vazhdimisht. Vjen gjyhna para kërko falje. Vjen gjyhna para kërko falje ti nuk duhet më bon rregull, paq se pendohen, mirë po, nëse nëse jot apo rrethonat ndikojnë që ti muftyn pa dëshirën tënde, prap kërko falje. 100 herë, 1000 herë sa kërkosh falje, Allahu ka ka më të fal. E po ashtu është gabim njeriu më lënd pendimin, duke pas frikse e çortojnë njerëzit, apo i kritikojnë apo flasin për për to fjalë e çortuese ose i vjen pozita ose i vjen fama, këto do thot nuk duhet nuk duhet më kanë, po ashtu dikush e nuk pendohet, nuk kërkon falje, thonë se Zoti fal shumë, Zoti është i mëshirshëm. Është e vërtetë që Allahu fal shumë dhe është është i mëshirshëm, mirëpo ne në Kur'an thotë Nabiyyi ibadi anni anel ghafurur rahim wa an azabu hu al azabu shadid. Lajmroi optimistë, un jam falsi, mëshiruesi, mirëpo ndeshkimi jam është ndeshimi i rret, është ndeshim i rrem. Po ashtu me hub shpresën në rahmetin e Zotit os gjyqna. Dikush e den Po ti duhet të më pendo, mirë po nuk pendohet se thot Zoti nuk më fal më ose komboj gënata më dhaja, komboj gënata që Zoti nuk i fal ato. Kjo është gjëna shtesë i gjënova që i kem po më. Allah i fal gjitha gjënat. Mëherë të lexuam ajetin Kur'anit që thot mos e hopni shpresën në rahmetin e Zotit se Allah i fal gjitha gjënat. Nuk ka gjëna që njeriu mundet më e bëj që Allahu nuk e fal. Gjitha i fal. Dhe në fund e si duhet pendohemi? Cilat janë kushtet e tendimit? Kushti i parë është që pendimi ti jetë për hir të Allahut. Nëse ti dëshiron të braktisësh një gjinë, më bëvë vetëm për hir të Allahut, jo për di, për një qëllim tjetër. Kushti i dytë, me braktis gjinohen. Me braktis në moment gjinohen. Çka do të thonë kjo? E gjinohen që je duke vao me braktis mënëherë, mos më shtyr për mëvon. Dhe gjinohen që i bojme në dy llojesh, ose gjinohen të cilat e Kemi pas një urdhën me i Zotës e kryer nga Zoti se kemi kryer ose e kemi pasën se ançë s'do të shoqë me buaj kemi bën. Veç një një shamboll. Për shembull namazin e kemi obligim me fal. Se kemi fal, jemi të bogjëna. Sa nuk e fal në namazin, jemi të bogjëna. E për për mua pendu, e më braktis gjinon, në këtë rast duhet që të më filloj me fal namazin. Me lënd mos falen namazin, më filloj me namaz, kjo është braktisja e gjinon në këtë rast. Ndërsa anën tjetër Ni, ni në në gjënat saqum që ndoshta njeriu e bën, përdor alkol ose kamont ose vjedhje ose butadione, ai duhet me me me ndërprer atë gjëna me braktisni një herë edhe me me kërku falje. E treta, më orr keq edhe miropishon për ato që ka bën. Me, me ndi keqardi vazhdimisht për të kalimin e tij. Jo mund të ndu edhe sa herë kujton ato gjënat që i ka bën, diçysh mi, mi, mi kallzu me, me me me gzim, mi kallzu me mall bëjshim kështu, e bëjshim kështu, do thot të, të, të pas qetë mi për mend atë, nuk u guzon se duhet më të orr keq, edhe duhet mi robi smon për atë që e ke bë. E katërta, më vendos sinqerisht që ndarmen mos më, më, më përsërit më kur njëti ngabem. Kur mos mos më thyt njëti ngabem. E e peta, nëse xhinohen e kemi ndaj njerëzve Jo ndaj Zotit, po ndaj njerëzve, duhet më hallashtisë çfarë i bën populli me atë. Nëse i ja ke bënë dëm, palës dëmtuare duhet më ia kompenzojë, nëse është dëm material, nëse është dëm e, që ia ke bën, e ke e ke ofenduar, e ke e ke ia kërcënuar derën, duhet më kërkuh falje, më kërkuh hallallin për atë që Zoti më tha. Edhe kushti i gjashtë është që pendimi tiet në kohën e pranueshme që ka dhe më thonë, se nëse njeriu pëndohet në qëtë ko, pëndimi pranohet. Nëse kalon koha, pëndimi në pranohet. Cëllat jë në të ko? Koha e parë është ku njeriu të i gjenë shpirtit të fytit, për me vdekë, pëndimi më në pranohet në vyllët kapituli, edhe tjetëra është kordin gjilin nga, nga përindimi. Pra të ndërum, lasë dhe motra këto ishën disa këshila që inshalla nuk i komorë hoqës kohë, Dhe shpresoj që e keni përfituar diçka prej kësaj dhe inshallah do t'i zbatojmë në jetën tonë përditshme këto këshilla dhe këto porosi. Vë ta dimi se xjnohat nuk janë diçka që duhet nënversohen për arsye se Abdullah ibn Mas'udi thotë besimtari i sheh xjnohat sikur një kod i cil, cila i rrim blik fok dhe frikësohen çdo moment mundet me nxon. Ndërsa munafiku apo dyftyshi i sheh xjnohat sikur një një miq e cila i vjen në humb edhe ja bën me dorë kështu edhe e largon. Andaj të losim Allahun në madhështinë e fajëna që i kemi bërë mahrëta, mahvon gjëna që kemi bërë hapta se dhe fsheta, edhe ato që Allah e di më mirë për to, Allah i ju shpbleft e futu kaub dihanestu rullahi juleku. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa aftalussalati wa tammut tasliman a khairil khalqillahi ajma'in. Në binë namuhammedu wala alihi washabiu waman tabi'ahu biihsani ila yomiddin. Gjithë falënderime tek qenë Allahu te madhruar, ndërsa lavdata dhe bekimet qofshin i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me familjen e tij, bi shokët dhe gjithata që ndjekin këtu deri në ditën e fundit të kësaj bote. Ne lutemi Allahun e madhruar që në këtë takim të tërshëm, në këtë vend, në praninë e Xhir Allahut të falë ngaj dhe këto mësime të na bëjnë drejtë. Për të vazhdu rukëtimin tonë më të uti diri në fund të jetës tonë Titulli i ligjëratës tema që do të lasë për te Edhe pëse në kuptimin e jashtën dalën shumë nga jo që foli Hoxha më herët Mirë për në kuptimin për mbajcorë është vazhdimësi dhe rjedhojnë atyshme asaj që tha Hoxha Kna që me jetën tënde Nuk është Një titull për mes të cilët Dëshërojmë të dalim Nga mësimët e fest Nga se njerëzë zakonishtë Paramendojnë jetën Dhe knasin Jash kornizave të mësimëve Të shëriatit Largë fest Nëse dënë më ngarku Nëse dënë të privuash nga knacit Bonu fetar Mirë po dënë më knacit Atër knacit është dikon tjetër Prandaj Pretimi kësaj teme nga këndi i fjalës Allahu Xhe Allahu ala i mësimëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam bashme si do të mos dashëm për të kuptuar se këndësia pikë krysh këtu Buran dhe këtu e Kovendin. Kur themi se si duhet të jetojmë, si duhet të kënaqemi me jetën tonë, atëherë ne vet në vetë këtë titull ne kuptojmë disa gjëra. Epara Se pas ka mundësi njeri u me jetu dhe mësme qenë i lumëtë dhe më knaqë. Gëse potishtë jetëa normalishtë dhe ku do dhe si do që tjetët njeri u, tjetët jetëa knaqëme, atër nuk ishte ujme, me ujë me mësu njeri u si më u knaqë me jetën. Nga se si do që t'kishte me jetu, kishte më u knaqë. Për fakt, dikur të imi se si më u knaqë me jetën, si me jetu njeri u të lumëtur, jep në kuptu se jo gjdo jetë ështe knaqëme. Jo gjdo mënyrë e jetesis i si në njërë lëmëturi. Qenë ka një mënyrë e caktuar e jetesis që në njërë i bjenë lëmëturi. Dhe cële është aja? Kjo është e para. E dyta, kna që me jetën. Shëtë ka nuk thët me jetër atës e tua, po me jetën. Gase e paske vesh një jetë. Dëmëllon, kjo që te e ke është një. Nuk është 2 e 3 e 4 e 5. Që nëmë kuptan se këtë jetë që Shumë seriozisht ta kuptosh se nuk është lojë, nuk është eksperiment që bëhet, nuk është gjë që mundesh ti do të ta bësh dvazhdan në tutje, ja, nuk mundesh ti që ta shtysh këtjet e kështu me radhë. Prandaj ne e kemi një jetë, fillimin e së cilës e ka caktuar dikush tjetër dhe fundin e së cilës e ka caktuar dikush tjetër. Prandaj ne vetëm na mbetet që këtë një që e kemi të cëllën edhim filimin e sajë, por nuk e ndhim barimin, këtë jetë të kuptojmë shumë seriosishtë. Dhe pjesa e tretë e këtë titulli është jetën tënde. Dhe të të shumë njerëz mundohen me jetën e tyne me knasht dikon tjetër. Dhe ju shkon njëta duke i knasht e tyret, e të tjerët e kur së të e knasht vetën e tyne. Pra i knasht që me jetën tënde, jo me jetën e dikuj tjetër. Sa njerëz tjeton jetë të kompleksuar, vuajnë e të vetë mirë pa, për diri sa tjetën knaqun, i lavdrojnë i ngritin, i shpërblen ata nuk e kam probleme edhe pse vuajnë edhe pse jetojnë të ngarkuar, të sresuar, nuk është problem nga se të tjetë për knaqun dhe të tjetë po në japin një laj autoriteti për shkak të knacis që po për e përjetojnë si kurse do tëtë në cirk që ka disa prej kafshve të cilat do të duhet para se me i fut në prezentim do shtë edhe me i rrah do shtë edhe me i mponu që ata pasaj kur dalin në skenë të bëjnë vëprime të saktuara edhe pëse ma të vëprime ata nuk janë të knaqër asë nuk janë disponuar asë në lumëtur par i disponuin shikus shumë njërës kështu jetojnë jetë në tyne si kurse në cirk i disponuin të tjeret por vet janë në fundin dhe humnerin e pa disponimit depresionit sresit e kështu mërat. Pra ne knachu me jetën tënde, kjo është e që duhet ta kuptëm sartë klasin për knacin, sartë klasin për jetën, dhe sartë klasin për ato që është personale dhe individuale e jotja. Knacia me këtë jetë nuk është nuk është një hapë që të e pinë dhe posa e pinë ndi është ndryshë. Nuk është Kënaësia me këtë jetë, një ushqim që të të me pas akte ta përdorësh më një herë pas përdorimit të këtij ushqimi ty lën të ndihesh ndryshe. Jo. Jeta dhe kënaësia me këtë ndërtohet mbi kuptimet saptuara, në e caktuara. Nëse e kuptojmë jetën drejt, do të kënaqemi. Përdisa nuk e kuptojmë jetën drejt, nuk kemi mundësi më kur të kënaqemi. Kjo është e para dhe e dyta Qëfar realisht është knatësi? Se dhe kjo është një problem që duhet të zbërthejhet Sën njerëzit në shumitë në rastave Dhe mund t'jen e dhjut dëshmitar të kësaj Dhe mund që t'lezoni edhe statistika dhe analizat që janë bërnë këdrejtim Shumitës e njerëzit në bot Në qofë se i pyt Dhe në qofë se bën një sondaj caktuar Me pytin se Qka është ose kur knaq është ti Ose si me ndën të knaqesh As një rral her, herë doa thëmë Se ka për eshtime Por në shumicin e rastëve Njerëzit knacin e lidhin Me një mënyrë caktuar të jetit si dikuj tjetër Për shemull e shenë televizion një artist Një këngtar, një këngtare Të disponuar në aspektin i ashtër E shenë me një jetë caktuar luksoze Dhe me ndën se kjo është në cia Dhe thëtë ku në duat knaqem si filoni duhet në që si filanë e ja pra ndaj e kemi kuptuar një drejt qka është knatsi dhe qka është tjeta për ta kërkuar pas taj dhe këtu e në qështje shumë rëndësi që me ndaj sëtë në botën bashkohore shumë trajton dhe kërkuat më të madhe përgjigja në to nga sa ta ka shkuar në kulmin në kulmin e zhvillimit dhe në kulmin e përparimit dhe në kulmin e posedimit e kështë më rap për me gjithat Me gjithat shumë qërështë që kanë bënë me jetën, me knatësin Nuk po kanë mundësime edhe në përgjigja Ma dje, përgjigja apo uvija në të kundër në asën që po e kërkojnë Për këtë arsye duha të thëmë që Nuk duha që disa terme vetëm ti përdorim dhe ti përserisim Pa ditë realisht që ka përthejme Pa ditë realisht që farë po kërkojme Sikur se janë bërë disa termet për hapër anë shëqërinë tonë njëri i përsëritin a nuk e dinë realisht çka i bën ajo? Ja. Nuk e dinë realisht a është dambë smarë të bësh me. Është më rëndësishme po përdoret, është bashkohore, është teksoj kohe e përdoren ata të tjerët dhe ne duhet të përdorem. E nuk duhet të jemi pasues të verbër, ngasallah xhelona ka dhon sy. Pra duhet ti hapim syt ton, ti hapim mendet tona dhe të kuptojmë drejt se çfarë nuk kuptohet me jetën dhe me qenasin e saj. Prandaj thash jeta nuk ka është një stëllit saftuarit të jetuarit, jetën nuk është një thjesht, një ushqema për të shka kjetër, për është kuptim. Dhe në qëfëse këtë kuptim drejt, ne kemi kuptuar jetën. Bicinat kuptim e ndërtojt jetën. Tërmari gjithë do kush, e ndërtojnë jetën e vetën në basë të kuptimit që aja ka për jetën. Ne si muslimanë, Mbi cilat kuptime e ndërtojmë jetën ton Mbi cilat kuptime ne e zhvillujmë jetën ton Kuptimi i parë jetës ton është Se ne duhet të kuptojmë realisht qëlimin e kësa jetën Qëka kërkojmë në këtu realisht? Pse jemi në këtu? Pse ne jetojmë? të pytja nuk ka mundësi ashtë një shkencë në do përgjigje. Nuk mundë dhe nuk din. Ndisa njërës e kanë kuptu jetën si një mundësi për të dëfryer dhe dëfrau satë mundësh, arktau satë mundësh, edhe në qofë se kja është në logaritë parimeve, vlerave, nderit, shoqërisë e kështë mërat. Pra në këta njërës i gjenë se nuk kursejnë ashtë një mjetë ma djehë asë një mënyrë për të dëmtuar tjetrin në qovë se kejë sila tja rëktim dhe dëfret. Kjo kështu e ka kuptu jetën. Dikoshe e ka kuptu se jetën është një periudhë e caktuar që e kalën njërihu më plët mundime nga sa e është nështu kështut me hjek dhe e ka patë parën e ti duke hjek dhe a e mëndën se nuk mund e ti të me kondryshe nuk e paramëndën jetën me kond me e letë me e mirë parë gjithë mund do tjet Me vështirësi, me varfëri e kështu me radhë. Nga sa kështu ka kuptot tjetër. Nëse jesi musliman si e kuptot mjetër. Celi është misioni ju on kët botë? Çka kemi ardhnë këtu të kërkojmë? Në kët nea për ligj Allahu dhe Lehola, ku thot: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li ya'budun." Allahu çka ka krijuar? Aja për një kompjuter? Në një më ato ta adhurim Allahun në madhur. Adhurimi nuk është të përkufizuar në rituale të caktuara që një është i kuptoj, por adhurimi adhurim Allah të adhurimi është gjdo vepër, gjdo fjallë, gjdo levizje, gjdo pushim, gjdo qëndrim, që njeri u e med njët në ti, e që për mes të gjitha këtyre, Allah o është i knaqër. Dhe lërgimin nga gjdo fjallë, nga gjdo vepër, nga gjdo besim, nga gjdo kuptim, nga gjdo levizje, nga gjdo qëndrim, nga gjdo pushim, të lërguar nga gjitha këto, Nga se të gjitha këtu Allah Nuk është i knaqe për e tynë Ne imon këtë bot Që në këtë mënyrë të jetoj Taluem këtë rallë Pozitiv Që Zote ka kërkuar për e neve Përëndaj Sa so njerëz Mendojnë se Jeta Ashtë vështë një njër Duhet tja gjithë muën shëndet Mënyrën në kohën Kur aja është i smur Mendojnë se tash në këtë periud Të jetës ti Nuk mund të knaq Ndësa të djerë kanë kuptu se jeta është lumëturi dhe është knaxi vetëm kur ke me shpenzu Në mëmenin kur nuk i qëfar shpenzash në periudën e varfris është e pa mundën e kuni knaxo Sa njerëzë me ndojë se njeri i varfur, njeri i smut njeri që kanë dhe një përlem caktuar nuk mund tjeti knaxo Ndërsa në që se ne e kuptujmë rolin tonë këtjet e kuptujmë se kemi arë alan madhuru Dhe sadurimi i Allahut dhe ualla nuk lidhet me gjendje caktuara, por përfin të gjitha gjendjet tona, atëherë kemë kuptues se ne gjithmonë mund t'i kënaqim. Edhe kurimi të smur, edhe kurimi të shëndosh, edhe kurimi kurimi të pastër, edhe kurimi të varfër, edhe kurimi në pozitë ku nuk jemi në pozitë, gjithmonë mund t'i kënaqim nga se të gjitha këto gjendje ne mund të adurojmë Allahun azhjel. Dhe përderisa mund të adurojmë Allahun, ne e bëjma çu duhet këtjet, dhe përderisa e bëjma çu duhet këtjet, ne jemi të lumtur të, të kënaqur. Dhe kjo e bën një musliman që tjetë iknaqun një gjendje Shikoni sa bukure ka definu këtë Muhammedi sallallahu sallam Thotë aqe ben li emri l-mu'min Qudi është punë e, muslim... e besimtarit Qudi është punë e besimtarës është përqudi e ta Pse është përqudi Thotë inë sabëhu Darraun Nëse e godet Një ndonjë fatketsin një problem Saber E dinëse në këtë situatë Allahu për ti kërkën durimin Dhe aj duran Në qovë se e godet në të një I vijen dë një begatim, mirësi Nga mirësi të kësaj bote Shaker Allahu në falenderan Dhe kja është mirë për te Andaj Në gjithë situatë Aj është mirë Dhe nuk i ndodhë kja as kujtë për besimtarit Nga se Në qovë se përshemun neje kushtëzojmë jetën ton Pemarë kushtimisht Me shëndet Mëmeni kur të mungën shëndetit Ty të mungën baza e knacizë dhe lufturisë Mirë po, në qupë se ne e këpëjmë në kuptimin e parë që të seka Të asaj që Allah me ka mësu Për shembo, unë me rëndësi është ta knacë i Zotin tim Dhe për diri sa Allah është i knacur, unë e jam i knacur Dhe jeta imë është të këndshme Mirë, Allah është të këndshme A ka kushdzu gjendje të sartuar të njerë dhe që e të i knacur nga ato gjëndet që njerzi kurzohet për shemb a është Allah më i kënaqur me një njeri që është i shtmut apo i shëndosh a është Allah më i kënaqur me një njeri që është i pasur apo i varfër cili është më i doshët tek Allah i pasuri apo i varfër cili është më i doshëm tek Allah gjënë ora i dijshëm apo i padijshëm cili është më i kënaqur tek Allah gjënë ora ai që është në pozitë apo ai që është në opozitë cili më i doshët tek Allah është ai që e ka arritur atin Allah Për ndaj, mundë që njëriju i varëfër Në pozitën që e ka, në gjendjen që e ka Ta falërën Allah në zogjel Ta jeti duru o shumë Dhe me këtë ta kna që Allah në gjendje u ala Dhe Allah u ta shpërblen për këtë nëci Me knacit për saqme Që njëriju me para nuk mund të blenë Këtë nëzin që e ka i varëfër Andaj, shumë nga djetarët Kër e kam përretu këtë nëci Këtë nëzikë kanë thëmë Po ta dishin bretërit, kretarët, Knatësin që na përndi, do të mundu eshit në e grabitin ma djetën me shpat dhe me luft. Andaj, knatësia nuk të qëndran në gjendet posaqme, por knatësia qëndran në knatësinë Allah të të gjendet. Kështu muslimon e kupton jetën. Andaj, edhe kërë është i smut, është i knaqën. Edhe kërë është i shëndosh, është i knaqën. Nga se, kërë është i shëndosh, Me shëndet, e këtë obligim ndaj Allahut te xhallal është i dobishëm, është i frytshëm, andaj është i kënaqshëm. Para Kur'anit smut, kush ja ka drekuqut smundje, Allahu xhallal ora ja ka drekuqut smundje, që ta pastron nga mëkatet e vërtetë, që t'i ngrit shkallën. Para mënyrë për shembull, vetëm kët hadith që ka përmend Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Sa i dërguar jo Muhamedi alayhi salatu wasallam, srat, Allahu azaujal i ninëu një ja ka prregadit Një në shkollë xhanet. Mirë, po ky njerëz me punën e tij nuk mund të ar nga shkolla, është i mand në punë të tij. Dorso Allahu nuk doan ta privon nga pozita që ja ka dhënë dhe i ndihmon që të arrijë këtë pozitë me smundje. Çka i bën kjo? Për më tepër, për shembull, një nxos, një student sikurse jeni shumica këtu. Ës duke i shku shkolla mirë. Dhe ashtu mësu. që mësua. Në momentin i ndodh si që të smuret prindit. Dhe si pasojë angazhimit me prindën e tij, fillon që të dobësohet mësimi i tij në shkollë. Fillon që vieni, vieni mësimin, në muret, t a t a të vihen niveli i mësimit, nga se nuk mundet të ta angazhojë tashmë në shkollë. Dhe fillon të dëshpërohet, mërzitet se i ndodhi kjo sfrug, dhe si pasojë kësaj sfruve nuk po mundet që të arrijë atë që ka pasur ritin në shkollë. Dhe një ditë e thirë drejtori shkullës dhe i tëtë mos u mërzit për këtë mungis apo nga se ne nga se ne nuk pot logaritim ty me gjendin momentale por pot logaritim ty me gjendin e kaluar që ka me në kuptat në gjendin momentale për shambull geografi s'ke mund në marrë pes nga se s'ke pas mund si me mësu sa duhet për shkak se ke qenë angajnë pinë dhe ke marrë dësh apo Dretoleshku po tot ne nuk po tlogaritim tash nga se ta arsyetojm për gjendën që eki, por ta qesim pastë do të që llogaritim gjendën normale kur e kuna vë. A a a a endin knacin edhe në kët gjendë që ke se si e të kub kurxo, por edhe ti ke shërbim prindit edhe në shkollë dyke e vardut njëjtën që ka qenë më herët. E çfarë më kur Zoti thotë me lajkeve, Ruben për shkak të smunit, për shkak të lodës. Nuk po ka mundësi ti të aktivsë si kaq çet, por ju shkruajni aktivitete sikurse kaq çet i shëndosh. Prandaj kë apo muslimanin kënaqë, ka se çdo situatë ka mundsië të kënaqë. Prandaj kuptimi i jetës, sa është coloret, është me ngjyra ngjyra dhe çdo ngjyrim të jetës ka mundsi të ta kënaqë Allahun e Mëdhëruar me veprime të caktuara dhe Allahu xhallahu për këtë kënaqsi, që Ky Rabbia ka bërë Allahu të mallluar është problem me kënaqsi e bën jetën e kërcshme këtë botë. A do nën kushtojmë, ngjylim të caktuar, po shëndeti për nevojë është më i mirë se smundja. Po, të kemi është më mirë se mos kemi. Mirë po, nuk e kushtojmë. Aja që kemi dashuri dallon nga kushtimi. Po shumë njerëz e kushtojnë një tjetër. Sa njerëz për shembull ne kanë kushtuar jetën tash me pasuri ose me person caktuar. Është dashuruar ndo kent dhe nuk e paramendon jetën për pa atë. Dhe në momentin kur ai ose ajo e braktisë Mendojnë se të gjithë të burimet e knatësis janë byrë Ska knatësimo për te Si më knatës kërë më ka braktis i dashurit Më ka braktisin e dashurit Tërë këtë jetë të shtrajnë që vështë një e ka E ka lidhë për një person E ka lidhë për disponimin një personi A nuk është kënë në qëmim? Përëndaj, a nuk ka mundësi Allah me ta kompenzu A që të ka braktis me matë mirë? Vëllohi ka mundësi Përëndaj, knatës Allah në gj Kushtëzoj e knatësin e jetësënde Me knatësin e Allahut Allahut knatë një gjithë sitatë Erë pasuria, nuk erë pasuria Më danë filonis, më danë filoni Më danë filonijas, danë filonijas dan dan Je në këtë pozit, si në këtë pozit Je gjithë mund i knatëshut Gëse Allahut shtë i knatëshut më ty Pra dhe besimtari Një kusht e ka për këtë jetë Që Allahut të jetë i knatëshut Edhe nuk e kushtëzojn jetën Me në në një gjërim tjetër K Pra ndaj jua situatimi të kënaqur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gjithmonë ju përemëtoni ka më ndëndmit për al Allah xhallahu ala. Ky është kuptimi i rëndësishëm që thash sot, shumicë njerëz humbën, gazet kanë kushtozuar jetën me kushte caktuara, e kanë lidhë për lidhje caktuara, mendojnë se duhet vë ve vetë një ngjyrë, shëndet, pasuri, pozitiv nuk bën të ndryshën ndryshë, se po po ndryshoj, nuk mund të jemi të lumtur ata që kushtojnë jetën Valla nuk mund t'jen të lutur kur, nga se edhe kur e kanë, kur nuk e kanë begatis, nuk din më u kënaq. Nuk din më u kënaq pa konë me filonin. Nuk din më u kënaq pa konë me filonin. Nuk din më u kënaq pa pasuri, nuk din më u kënaq pa shëndet. A ndaj kur nuk e kanë nuk kënaqet. E kur e ka, edhe kur e ka pat nuk kënaqet. Pse? Pse merti ka gjithë, më bumë më shku çka vaja fali. Tu i pas mert se më me bumë më hub çka vaj, kë mendesh i futurante kumbi e begatis, përsëri e pamundson. Kënë atësin me atë që e ka, duke me ndu zë shka bëj kurse kam Nësë në, a ka mënë cimë bënë me të shku mënë e se se ki Allah A ka mënë cimë bënë në Allah gjëllë uara me shku të i kune pësë me pasna Së ka mënë cimë, gjithë mënë e ki A mëngëndë në e fulizimi Allah, a mëngëndë në mshirë Allah A mëngëndë në përkrahi Allah, a mëngëndë në kujdesi Allah Nuk mëngëndë në kërëtë, sari me të gacë në kë që zojë jetën tënde me kënaqësinë e Allahut do, i knoqëm, do i Sar, <coughs> Sar të vir gjithmonë i kënaqur. Do të vir gjithmonë i kënaqur. Sa sa ta kur zon jetën me dejt nën kët kurrsi me kur kime për i kënaqur. Po që me je tu do të shtiremi sikur se aktorët, se si jemi të lumtur, po nuk jemi kështu. Aktorët kur den skenë me aktorë a i bën skena të tila që t'ja përshyve së dismonu, pa i ka mundësi nga brenda flot i del nga problemi që nështë dhe konë familë në ti. Por a i shtire të shuse, rale ka që ashtut, nërë pare me dismonu publikun, por nuk do të të detyrimisht se ndijet dhe mrena që ashtu obë. Prandaj, kuptimi i dyt i lumëturis dhe i knacis është se lumëturia dhe knacia borojnë nga mrena, nuk borojnë nga jashtë. Dhe gjene këtë rast që ka ndonë rast i vërtet, Një musliman është smurë dhe normalisht ka kërku i laq në vendet i, për po s'kanë mund një boqare dhe Elhamna ka qeni pasur, ka pas mundësi dhe shkanë me një spital nukun në përrendim, spital shumë, në më dhënë, i njohër, presi qështë, ku shëruen njërën me, me pozita si ministra, këriministra, kërjetare, kështë më rratë. Dhe thët shkuva në aspital Posa më akomoduan, më atërguan Dhumu në kë e kam Erë mjeku përgjesë për mua Dhe posa mpa Ka pa së musliman Ka pa po në cilje, ka pa po në pambje, ka pa po në veprime Që është musliman Thët më tham fal A ki mundësime më dih mu Për mënda, kjo ka shku mu shërru të ata Tash mjeku që ka arme e shërru Po i thët a ki mundësime më dih mu Thët më fal Unë ju marë të ti me më dih mu Tho t'jone, para se me këku ti ndihme në ti, me unë kam nevoj emergjete për ndihme në të ndërë. Tho t'e qka është problemi? Tho t'e kam rrugën 21 euro në mujtë, përveç kujdestarive, operacioneve, kështë mëralë. Nuk me më mungën asë nga kjo botë, të gjithë thëtë mirët i kam. Kam shtëpi, kam pozitë, kam perspektivë që i ka kam këtë punë, apo një kërëtarë të shumë botës që ka në no këtë mushërurë. Nuk kam një ofsi në këjtë botën Azi nuk më mungën Mirë për po thot E kam një plak të branshme E cila për po më pëngon më knaq me këjtu Nuk për po ndi knaqin Në këjti kam Por knaqin nuk e kam Nuk për knaqin nuk e kam Thot e unë e di që ju muslimant Knaqin i me këtjet Që ka dëshmije A ti që sësh muslimant Thot atër a ki mund si me mdihmu Thot ki muslimani Thot e djeta veten në një situatë shumë papërshtatshme se në një aspekt kynjiri kaçme fa mer në me, me, me kaçme autoritativ tash po kërkon peiston përgjigje kisha frikë se nuk po arrimi dhon përgjigje pozgëndiyet për islam e djita vetëm në një përgjigjesh të mëdha e para dhe e dyta kisha drusa qysh ka mundësi shumë shkurt të mja sqegu tash kjo ky problem është të don trajtime me trajtime në do të kemi ku do të një njëri mrzitët Dytri fjalin dëgjom pemej thot as ti s'po di se është isha tham 300 mat. Po dashjë Allahu azhgal më frymëzë me një përgjigje dhe i thash kështu. Shikoni mençurinë e këtij muslimani. Ky ka kuptuar jetën ç'sh duhet op. I ka thon fal kur don më honger buk, don më honger buk, do më pi uj. Thot me cilën gjympyr ti e përdor? Thot unë kur do më honger buk me gojë, s'tash duket palindë ç'sh po mbet më çka han buk. Po të mirë, më bë më dashnë të hëngër bukë me vesh, a mundesh? Unë nuk mundesh. Ai ushqimi do të më konsumishëm, po veshin nuk nuk e përeton knatin e ushqimit. Nuk mundot. Se veshin nuk është krijuar për mëpretuk knatin e ushqimit. Ai është krijuar më për jetë diçka tjetër, të ndër të pingulli dhe zërit bukur. Tha të, të mirë, kur dëm më ungur bukë do të nuk naq me shijen e ushqimit e përdor gojën. Thot Kurdshan, "Mu kënaç më, më done pa një të bukur." "Çka përdor?" thot syt. "Thot, a ndot ndonjëherë më mbyll syt, edhe mu kënaç duke shikun aty të bukur?" Thot, "Jo s'ndod kurr." "Po pse?" "Thot, nga se sytën për këtë çështje." "Thotë mirë Kurdan, me përshëndet di kanës me kop di çka, eksti më rad ia ja përdor disa prej negativëve që njerëzit me vërtetë kanë të pashmangshme dhe e ndelidh çdo negativ me gjymtyrën që është përcaktuar nga ana ati e atij që e ka kriju ta ndjinkna atë nga së begatia. Pra mund të jetosh piësh shumë e këndshme, por me dërdh në vesh jo që së niknancim, po të bëndon andaj përdorimi i gjymtyrës për ta shjuar begatinë e caktuar duhet tjetë të jetë në përputhje me mësimet e Allahut. Në çufse përdoret gjymtyra jo adekuate për ta shjuar begatinë e caktuar nuk imu si kur me shiu. Thëta është kështot, thët po dhe i qëto për të në në ti. E thëtë alloja më aptër. Për të pretu knacin dhe lumëturin, Allahu Azogjel e ka caktu vesh një gjimë tjur, aja është zemra. Me tjetër qka smush me shiu, me dorë, me goj, me sy, nuk ka knacin. Jo, të gjithë thë këto, dhe thëtë i për cilin mesaj zemrës, se duhet mu knacin. E zemra pas ta i ndin. Pra nd Zemra nuk kënaqet me parë, zemra nuk kënaqet me ushqim, dashur nuk është gjëmtyre e përcaktuar për këtë, por zema kaht besimi në besimin e Allahut asgjë tjetër. Andaj sikurse a ke çdo gjëmtyre, atë që duhet do t'jepë edhe kësaj zemrës që duhet pastaj kimë pas së çkash me si dhe lumturia. Shikoj këtë prigjat e kota. Prandaj po kur flasim për ëmbëlsinë, shijen e ëmbël me automatizëm e kuptojmë se ajo bëhet përmes gjuhës kur kur bëhet fjalë për përjetimin e tij të bukur në automatizëm kuuptoj se bëhet në vësht. E pse kur bëhet fjalë për jetën e lumtur nuk flasin për zemrën, por flasin për dorën. Prandaj kënaqësia dhe lumturia burojnë pimranë. Kur thotë lumturia jote, nuk është jashtë. Nëse qoftë nuk e ke kënaqsh të branshëm, nëse qoftë nuk e ke shëruar të branshëm, nëse qoftë nuk e ke mbushur të branshëm, ka të mbushet këjo jashtë, kur s'kimu kënaqja. Andaj, në zemër ton është një zbrastir që nuk mund të mbush asëgjë posbësimit në Allahën. Në zemërën ton është një plagë që nuk mund të shëran asëgjë posknacisme Allahën. Në zemërën ton është një brengë që nuk mund të largan asëgjë pos disponimit në avërimi në Allahën. Në që se kështë e kupton jetën dhe e aktivizën këtë gjentyrë për të apretu dhe shiullëm të rinë dhe të bësh i knaqën. Për ndryshësht kuptimi i tretë që duhet të kemi parashusht të kjeta është a ke qëllim njëtën të ndërë shumë njerës djeisha duke ndëgju për statistikat më rëndamense të përdurimit të drogës nga rinia kosovare dhe shumë psikologë duke analizu pse rinia, pse pse adoleshentet e përdurin drogën më të modë për shpararës uje, kam bësë sudime, kam bësë analiza kam bësë sondajën e këta njerës a e dhe një pse, sot veç, diçka pak manryushe, se i nga mërzit për i kësaj lune tjetër, s'ka qëllim njetë, a i kur gjë? Shka hajde ditë për ditë njetë, shkollë, delë natën, këthahu, mësim, shtëpi, njetë. Nërso po të kështë e qëllim njetë në ti, gjithë dhe ditë, insistimit për të arrezu një qëllim, javë njetë një interesantë. A ashtë qëllim një të me knaqë Allahën? Po, dit A është çyllin jetën e të ndenë me iknaç prindrit po unë çyllin e kam që prindtemi botë të ndenë ditë për ditë duket interesant se ditë për të ndenë me diçka helmëni fjallë helmëni shërbim markëto A është çyllin jetës po. së për shembull që tu bësh njerëzve do bi po ditë për ditë duket ditë interesante pse sot i bën dobi dikujt me oksigjen nesër i bën dobi dikujt duke i ndihmuar me diçka nesër i diman diku duke për krah një plaku duke janë gjithë dorën e dikujt duke Ia ja i larku në një brengë dhe barë që kështu më radhë Andaj gjithë mund duke ti të interesant Se gjithë mund ki që ka me bo Se ti din që ka dhe me bo Por njëri që nuk din që ka dhe me bo Këti duke të njejtë Si rrët, djatë, si majtë Njëri që nuk din ku ka me shku Udalë për për për nuk din ku ka me shku A i duke të mangat rruga Qa tje kulis me shku, djatë të majtë As djatë as majtë Sa i së dinku me shku Andaj as të kë duke të nga dhjata, Nga se edhe në majtë mira dhe djafë mira dhe nuk e din ku të shku Po njeri që din ku ka me shku Pas ta e din së strukë mira Qfar mjetën e përdor është i angazhuar më qëllim Prandaj, qfar qëllimi ki njetë A qëllim mjetën tëndë të, të bësh Një student, një suksesë Kja e bëllit interesanta Dhe momentin ku njeri përcaktojnë qëllimin Atër edhe mjetët Duhet tjenë përpudhe më qëllimin Mjetët duhet tjenë përpudhe më qëllimin për përacakti të qëllimit, ndërsa përdrimi i mjeteve tjera është absurd, sikur që është një shemb shtashëri përmandur, por mund të duket shumë ilustrativ me të vërtetë. Në shoqërimin e një deve e me një bubrac, një deve është e shumë një bubrac. Dhe kanë kalu kur gjatë shoqërimit. Dhe një ditë ka ka dash qëllim e ka pas bubrreci, çish më e knos shokun e vet. E ka pas qëllim Ka pasë dërshitë marë me e knaqë shukën e vetë devën Dhe menën se mund të knaqë duke e thyrë Në gostinë dregë Dhe duke e tërhjek Diri të gëvrima Vjen të gëvjen të kështia buvrecit Njetin e mire ka, qëlimin e mire ka Me e gostinë shukën e vetë Mirë pa mund të fu të devja në vrimën e buvrecit Nuk ka mundësi Dhe pas disë të tentativeve I thëtë devja buvrecit Thëtë ose Duhet më bëj një shtëpi si shoku ose një shoktë foli kështopin. Prandaj nuk ka mundësi një njerëzi të ketë qëllim përmirësimin e shëqerisë e më pi alkol. A ka mundësi këtë botë? Është e mundur nga se tiaj që po prish. A ne ski mundsi më drejt. Për të përcaktuar qëllimin dhe konform qëllimit përcaktojmë jetën, kënaqur metën tënë. Dbohet di ta gjithmonë interesant. Kjo është kuptim më anësi që e rregullon jetën tonë atë. Për asaj që duhet të kuptojmë gjithashtu të është Se Jitën Shpeshtere E bënd për këndshme E bënd për këndshme Ndo një Kuptimi gabuar Në fillim të ashtë kuptoj jetën drejt Po mund të kuptoj shë jetën drejt Po në që se nuk liroshnë nga kuptimet e gabuara Kuptimet e gabuara mund të acenojnë Dhe kuptimin e drejt për jetën Një njëri mund të këtë lumë të rinë shumë ofër mund të këtë knacinë që, qëto ofër mirë po për shkatë që nuk e kuptan ku e ka lumë të rinë mund të braktisë dhe të shkanë shumë lërgë për i sajë qëfar mund të i sufën e shembol thuhet për njëri që ka qenë një bujkë shumë i sukses shumë shumë i sukses shumë ma dje marja në bujci i ka siel shumë për fitime dhe një dit në të gjatë se një grup njerëzisht po pë për me kërku margaritari. Këpunë mirë i ka, shumë mirë për shkën puna, për lakmanë. Dhe qëpar bënë, e shetë tukën, e shetë kejtë qëka ka, dhe njësën këtë ullëthim, pse kanë dëgju, se mund është dikunë duke grëpumë i gjithë, një 3-4 kila arja, po edhe pasta i jera hata. Edhe e shetë shtëpinë, e shetë arën që i kasilë shumë dëbi, dhe delë. Mirë po në udhëtim të pashtres Në udhëtim pa qëllim Kërka, kërka Gjatë këkimit shpenza, shpenza, shpenza Hargjën tërë qëfar ka Dhe në fund tëtë qëfar jetë e kam Asëm kam edh Ara E asëm së gjitha margjetar E hudhë vetën deti dhe e mytë vetën Në nën tjetër Njeriu që e ka bli arën për ti Një ditë duke mjel Apo pak ma Thel e vendosë Mietim për mbjellje dhe gjen diçka marginaltore. Edhe pak edhe pak duke gruptu, subhanallahu. E gjëse nëntë në është një xhehtor në një vend, në një, një, ven, një do të thotë ku ka gurt të çmushur, ku mund të gjetë një minier për gurt të çmushur si ari argjenti Et cekur jo jo jo është një, një, një, një, një mësim. Thonë shiko ai sa afër ka pas lumtrin. Ës dashujt edhe 1.5 cm veç më thell me gropu, që aty e ka pas midin e larrit. Po atë ka braktisë u sku larg pe ksoj. Edhe kushi ka qenë i larg, koha është afrova. Janë na shpër dikin ishim afër lumtrin, knaci nga tekimi, kna por duke lakmu larg dikun e braktisë të mirë që kemi për ta zënë të, zën të minë diku që ku nuk mund të arrijmë. Pra knaçim ata shkallata ka caktu Çka e lutrina ato që Allahu ti ka dhon dhe largon nga lakmitë ndryshme, do të bëhesh i gnoçur. Po e ka shumë kuptime të gabuara që sillen rreth kokës së njerëzve që këto e bën jetën më sete e këndshme. Qëruar nga këto, padoshim se i krijon njëri u një disponim dhe një ambient pak më tjetër për një jetë pak më ndryshe edhe për fond që mund pe i të përmbanë për kuptime të rëndësishme të jetës së këndshme është Falërim ndaj Allahut Azotxh. Nuk mundesh kurr më i pas të gjitha. Asnjëherë nuk ka njëri mbuç që ka pas të gjitha. Kurr. Dhe përdisa nuk mund të kesh të gjitha. Gjithmonë ka më të mungo diçka. Mirpo ekziston një ekziston një ëh vepër të aktuar, të cilën qofshë e përdorur Do të kemi mundësi ja të ja kompenzojmë vetës tonë Të gjitha ato mangësi që kemi Ce të në ato? Falërimi dhe Allahot azogjen Ta falërimi Allahot të barë këtala Të jemi mirë njojë për begatit që ne këtë dhe Mirë njojën dhe Allahot Falërimi dhe i ti, i si lë begatit I shtanë ato Dhe ato që nuk i kemi sët Falërimi me lehe në Allahot gjëllohi Si lë në lesën Madje në qofë se nuk arrim të kemi në këtë botë Do të bartim një një botë ku nuk do të në mungon asgjëm Në gjennet Ka shumë gjyra që në mungon këtë botë Por në Allahon e falrujnë për ato që i kemi E në qëfë se Allahon e japë ato që s'kimi në këtë botë Ne më për të thimë elhamdullat Por në qësë nuk japë në këtë botë E dimë se nuk do të mungon në mungon botë në tjetëm Me një venë ku nuk do të mungon asgjëm Pra në falrujnë dhe Allahot Azjëm është n një një ërancëshna që duhet ta ketë jeta jone, për çinë e këndshme, për çinë e kënaqshme, për çinë e lungët. Dhe këtu falenderoj të nderuar të pranishëm, nuk është një fjalë goja që thotë ndjer, por ndërtohet, ndërtohet në shtuat e caktuar. Dhe me këto shtylla unë dua ta përfundoj këtë legjend duke thënë se ai që dëshiron, Allahun ta falendron për begatinë që ka dhënë, për begatinë së shëndetit, për begatinë e paqes për begatin e familës, për begatin e siguris, për begatin e liris, për begatin e pasuris, për begatin e fmive, gruas, burit, për gjitha begatit që laute i ka dhenë. Nëse dënë me i rujtë të që i ki dhe me i shtu, atëre mënyra e vetë me përruajt e tyne dhe për shtimit tyne është Allahum të ta falëndërash. E si falëndërët Allahum që dhe uala, e para Allahum falëndërët Fillimisht do të pranojmë se çdo beqati që kemi nga zemra jon, nga thellësia e shpirtit tonë pranojmë se çdo beqati që ne kemi Allahu na ka dhënë. Allahu na ka dhënë. Ai na ka beqatuar. I jemi mirë njerëz nga thellësia e shpirtit Allahut për këtë që ne ka dhënë. E dyta, kët mirëniuaj që është grumbuluar në zemrën tonë, çoj ka burime në zemrën tonë, nuk hezitojmë asnjëherë që ta shkoasim me gjuhët tona. Allahu na ka ndihmuar, Allahu na ka lëruar, Allahu na ka shëndat. Un pastaj se bëhet, shkaq të tjera mund të im pe njerëz, mund të pij dukut tjetër, por ne sinc nga Lloji kemi të gjitha. Andaj pranimi i begatit me zëmër, të shqiptuar dhe deklarimi i kësaj begatie me gjuhë është nga Allahu. Dhe shtylla e tet e falëndimit është që begatin që Allahu ta ka dhënë ta përdorësh për pultën me knacidhen e tij. Çfarë falëndrimi ka bën një njeri, një mashkull, një femër, ndaj Allahu xherrudha për shëndetin që ia ka dhënë e nuk e përdor këtë shëndet, këtë mirësi të dhënë të Allahu xherrudha për me i fal pas kot të namazit. A është kjo falënderim? Nuk është falënderim përse këto ç'iu dhënë Allahu s'na ka bërë smuti. Po, shoqëror, po kjo ç'iu dhënë ka dhënë një, një reflektim praktik, nëse jini minjos Allahut për shëndetin, atëre Shuxo dhe shëndetin e Allahu ta ka dhënë. E ku më shuxu, po fali pas kohën e namazit. Fuqi që Allahu ta ka dhënë, mos e përdor dëmtim te dikujt tjetër, por përdore duke bërë dobi. Prandaj pasurinë që Allahu ta ka dhënë, shpenzoje ku është Allahu i kënaqur, e mos e shpenzo ku ai nuk është i kënaqur. Nëse, nëse këto tri eki pranë me zemër, deklarim me gjuhë dhe shfryzim në gjymtyr si Allahu kërkon, atëherë ti e mirënjos. Nëse këtë bën me një begati, wallahi Nuk ka, nuk ka rëjtar Më i miri begative tona Se falërimi Allah Gjellë Gjellani Hu A dënë me erujt kënacin Familje që e ke po falëre Allah Gjellë Gjellani Hu A dënë me erujt begativ shëndetit Nuk ka rëjtar ma i miri shëndetit I pasuris, i fmive I lumëtëris bashkotore Nuk ka rëjtar ma i mirë Se sa falërimi dhe Allah Gjellani Hu Qo se bëhet si duhet me kushë që i përmenda Dhe gjithë ashtët nuk ka Dgjë që i sill më shpejt dhe më mirë me gatitë e tjera që na mungojnë, sesa falërimin te Allahu xhallahu ala. Ngase duhet të falëruar Allahun për atë që kemi, ne meritojmë ta marrim atë që nuk e kemi. Por nëse nuk e falërim për atë që kemi, ne dëshmojmë se nuk meritojmë ta kemi atë që nuk e kemi. Pra e kështu besimtari jeton jetën në këtë botë me këtë kuptim dhe me këtë praktika dhe jeta e tij bëhet e këndshme. Jeta e tij bëhet e kënaqshme dhe bëhet një korridor bartu bart nga ky korridor në jetën e amshshme që është jetë reale. Sikurse ka thonë një nga dietarët e mëdhej se në këtë botë është një xhenet. Xheneti është edhe në këtë botë. Kush nuk hyn këtë xhenet, nuk ka mundësi në një xhenetin e botës tjetër. Andaj jetan këtë mënyrë me këtë kuptim ta bën jetën xhenet. Dhe të mundson që të kalosh në korridorin e kësaj bote dë të bartesh në xhenetin e botës tjetër. Allahu Janal Jalla, ne mund sofsha, të kemi jetë të lumtur, jetë të kënaqshme, të kemi jetë të kënaqshme në jetën e kreshnikës Allahu Jalla. Pavarësisht, a jemi në disponim apo pa disponim, a jemi në mirësi apo fatkeçsi, sidoqoftë, rëndësisht më është që Allahu të të kënaqësh. Qoftë Allahu të kënaqësh, edhe në kulmën e fatkeçisë do të jesh i kënaqur. Por nëse Allahu nuk është i kënaqur, edhe në kulmën e begatit nëse je kurrë sikimë koni kënaqur. Kjo rregull Inshallah gjënda le ka caktuar dhe më tutje vijojnë edhe kuptimet e tjera që i zbrthjeva para jush këtu që të kemi një të këndshme. Ande Allahu na bëj që të kënaqemi këtë botë dhe gjithashtu kënaqësia në këtë botë mos na e privon asnjëherë kënaqësinë e gabotë vetë. Por du koqë nosh që të bartemi nga kënaqësi në kënaqësinë e përshtatshme dhe të shumshme në ndihmën e kënaqësisë Allahu xhën leuala në xhenetin e tij. Zoti u shpërbe mendjen dhe dëgjimin dhe sabrin nga gjitha ato që i treguat gjatë tërë sollitjes së rata, Allahu e shoqëroft, sallallahu alaihi wa sallam ala Muhammadu wa alaihi wa alihi wa sahbihi sallam ismi kathera